Mark, 14-cü fəsil Pasxa və mayasız çörək bayramına iki gün qalmışdı. Başçı kahinlər və ilahiyatçılar İsanı hili ilə tutub öldürmək üçün bir yol axtarırdılar. Onlar deyirdilər, Bunu bayramda eləməyək, yoxsa xalq arasında qarşıqlıq düşər. İsa Betanyada cüzamlı şimonun evində süfrəyə oturanda bir qadın onun yanına gəldi. Və qadının əlində, içində çox bahalı xalis nard yağı olan ağ mərmər qab var idi. Qadın qabı sındıraraq yağı İsa'nın başına tökdü. Bəziləri acıqlanıb bir-birlərinə dedilər. Bu ətir niyə boş yerə israf olunur? Axı, bu ətiri 300 dinardan artıq qiymətə satıb pulunu yoxsunlara vermək olardı. Onlar qadını danladılar. Lakin İsa dedi. Qadını rahat bıraxın. Niyə onu incidirsiz? O, mənim üçün gözəl bir iş gördü. Yoxsullar həmişə sizin yanınızdadır. İstədiyiniz vaxt onlara kömək edə bilərsiniz. Mən isə həmişə yanınızda olmayacağım. Qadın bacardığını elədi. Mənim bədənimə dəfn üçün əvvəlcədən yax çəkdi. Sizə doğrusunu deyirəm. Dünyanın hansı yerində müjdə vəz edilərsə, bu qadının etdiyi bu işdə də danışılacaq ki, o yada salınsın. O zaman 12 şagirddən biri olan Yahuda İskariot İsanı başçı kahillərə təslim etmək niyyəti ilə onların yanına getdi. Başçı kahillər bunu eşidərkən sevindilər və Yahudaya pul verəcəklərini vəd etdilər. O da İsanı təslim etmək üçün Fürsət axtarmağa başladı. PASHA quzusu qurban kəsildiyi, mayasız çörək bayramının ilk günü şagirdləri İsa'dan soruşdular: "Sənin pasxa yeməyin üçün hara gedib hazırlıq görməyimizi istəyirsən?" İsa da şagirdlərindən ikisini göndərdi və dedi: "Şəhərə girin. Orada qarşınıza səhənglə su daşıyan bir nəfər çıxacaq. Onun ardındanca gedin. O evə girərsə, oranın sahibinə deyin. Müəllim deyir: "Şagirdlərimlə birgə Paskha yeməyini yiyecəyim qonaq otağım haradadır?" Ev sahibi sizə yuxarı mərtəbədə döşənib hazırlanmış böyük bir otaq göstərəcək. Orada bizim üçün işləri görünür. Şagirdlər yola çıxıb şəhərə getdilər. Hər şeyin onun dediyi kimi olduğunu gördülər və paska yeməyi üçün hazırlıq edilər. Axşam düşəndə İsa 12 şagirdiylə birlikdə gəldi. Onlar süfrəyə oturub yemək yiyərkən İsa dedi, Sizə doğrusunu deyirəm. Sizlərdən biri, mənimlə yemək yiyən biri mənə xəyanət edəcək. Onlar kədərlənməyə başladılar və bir-bir ondan soruşdular, Mən deyiləm ki, İsa onlara dedi, Siz on iki nəfərdən biridir, Mənimlə birlikdə çörəyini qaba batıran odur. Bəşər oğlu özü barəsində yazıldığı kimi gedir, Amma vay o adamın halına ki, Bəşər oğluna xəyanət edir. Bu adam heç doğulmasaydı, Onun üçün daha yaxşı olardı. Onlar yeyəndə İsa çörək götürdü, şükür duası edib onu böldü və şagirdlərə verərək dedi, Alın, bu mənim bədənimdir. Sonra bir çasa götürdü və şükredib onu da şagirdlərə verdi və hamısı oradan işdi. İsa onlara dedi, Bu, əhdin bağlanması üçün çoxları uğrunda axıdılan mənim qanımdır. Sizə doğrusunu deyirəm, Allahın patişahlığında təzəsini içəcəyim günə qədər üzüm ağacının məhsulundan əsla içməyəcəyəm. Onlar ilahi oxuyanla sonra çıxdılar və dağına tərəf geddilər. İsa şagirdlərinə dedi, Hamınız məni atıb gedəcəksiniz, çünki belə yazılıb. Çobanı vuracağım, qoyunlar pərən-pərən olacaq. Amma mən diriləndən sonra sizdən qabaq Qaliləyəyə gedəcəyəm. Peter ona dedi, Hamı səni atıb getsə də mən belə etməyəcəyəm. İsa ona dedi, Sənə doğrusunu deyirəm. Bu gün, bu gecə xoruz iki dəfə banlamazdan əvvəl, sən məni üç dəfə inkar edəcəksən. Amma Peter daha qətiyyətlə danışdı. Əgər sənlə birlikdə ölməyim lazım olsa belə, səni əsla inkar etməyəcəyəm. Bütün şagirdlər də belə dedilər. Sonra Getzimani adlanan bir yerə gəldilər. İsa şagirdlərinə dedi, Mən dua edərkən siz burada oturub qalın. O, Peyteri, Yagubu və yəhyanı özü ilə apardı. Özündə bir həyazan və narahatlıq hiss etməyə başladı. Olara belə dedi Yürəyimi elətdərin kədər bürüyüb, az qalır ki ölüm. Burada qalın və oyaq olun. İsa bir qədər iləlik etdi və üzü üstə yerə qapanıb dua etdi ki, mümkündürsə bu an ondan yan ketsin. O belə dedi, Abba, ata, sənin üçün hər şey mümkündür. Bu kəsanı məndən uzaqlaşdır. Amma mənim yox, sənin iradən olsun. İsa şagirdlərin yanına qayıtıb gördü ki, onlar yatıb. O, Peteri səslədi. Şimon, yatmısan, məyər bir saat oyaq qala bilməzdim. Oyaq qalıb dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. Ruh həvəsli, cisim isə güçsüzdür. İsa yenə oradan uzaqlaşdı və eyni sözləri təkrar edərək dua etdi. Qaydanda gördü ki, onlar yenə yatıb, çünki onların gözləri yumulurdu. Bilmədilər ki, İsa'ya nə desinlər. İsa üçüncü dəfə onların yanına qayıdıb dedi. Hələ də yatıb din gəlirsiniz, bəstir. Vaxt yetişdi. Budur. Bəşər oğlu günahkarların əlinə təslim olunur. Qalxın gedək! Budur, mənə xəyanat edən gəlir. İsa hələ danışarkən 12 şagirddən biri olan Yahuda gəlib çıxdı. Onun yanında başçı kahinlərin, ilahiyatçıların və axsaqqalların göndərdiyi, əli qılınzlı və dəyənəyli bir dəstə adam var idi. İsaya xəyanət edən Yahuda onlara işarə ilə bildirib demişdi: Kimi öpsən İsa odur. Onu tutup möhkəm nəzarət altında varın. O anda İsaya yaxınlaşıb Rabbi deyərək onu öptü. Yanındakı adamlar əl atıb İsana tutdular. İsanın yanındakılardan biri qılıç çəkdi və baş kainin qulunu vurub qulağını kopardı. İsa onlara dedi: Nə üçün quldur üstünə gələn kimi qılınc və dəyənəklərlə məni tutmağa gəlməsiniz? Hər gün məbəddə sizin yan yörənizdə təlim verirdim, heç məni tutmadınız. Amma qoy müqəddəs yazılar yerinə yetsin Onda hamı İsanı atıb qaçdı. Çılpaq bədənini kətan örtü ilə bürüyən bir gənc İsanın ardınca gedirdi askerler onu yaxaladılar amma o çatan örtüydən sıyrılıb çılpaq qaşdı İhsanı baş kahininin yanına gətirdilər Başçı kahinlərin hamısı, ağsaqqallar və ilahiyatçılar da ora toplaşdı Peter uzaqdan baş kahininin həyətinə qədər İhsanın ardınca gedirdi O mühafizəçilərlə birgə həyətdə tonqalın ətrafında oturub qızınırdı Başçı kəhinlər və Ali Şuranın hamısı İsanı edam etmək üçün onun əleyhinə şahidliyi ifadəsi axtarırdılar, amma tapa bilmirdilər. Çoxları onun əleyhinə yalancı şahidliyi etdi, lakin ifadələri bir-birinə uyğun gəlmirdi. Bəziləri qalxıb onun əleyhinə yalancı şahidliyi edərək dedilər, Biz onun belə dediyini eşitdik. Mən əl ilə qurulan bu məbədi dağıdıb, üç gün ərzində əl ilə qurulmayan başqa bir məbəd dikecəm. Amma onların da ifadələri bir-birinə uyğun gəlmirdi. Başkahin toplantı arasından ayağa qalxıb İsa'dan soruşdu. Sənin heç cavabın yoxdur. Onlar sənin əleyhinə bu nə ifadədə verirlər? Amma İsa susmaqda davam etdi. Heç cavab vermədi. Başkahin yenə ondan soruşdu. Xeyrdua sahibi olanın oğlu Məsih sənsən? İsa ona dedi. Mənəm, siz bəşər oğlunun qüdrətli olanın sağında oturduğunu və göyün bulutları ilə gəldiyini görəcəksiniz. Onda başkahin əynindəki paltarını cırıb dedi. Artıq şahidlərə nə ehtiyacımız var? Siz onun kübr söylədiyini eşitdiniz Bəs buna nə deyirsiniz? Onların hamısı İsa üçün hökum verdilər ki O ölüm cəzasına layiqdir Bəziləri onun üstünə tükürməyə Onun gözlərini bağlayaraq yumruq vurmağa başladı Və dedilər Teğəmbərliyini görək! Mühafizəsilər də tutub ona şillə vurdular Peter aşağıda Həyətdə ikən Baş cahinin qaravaçlarından biri gəldi. Qızınmaqda olan Peteri görən kimi onu diqqətlə süzüb dedi: "Sən də Nazaretli İsa ilə birlikdə idin." Amma Peter bunu inkar edərək dedi: "Bilmirəm və başa düşmürəm, sən nə danışırsan?" O, bayır qapının önünə çıxdı və bu anda xoruz banladı. Qaravaş Peteri görəndə yenə yanındakılara deməyə başladı. Bu da onlardandır. Peter yenə inkar etdi. Bir az sonra orada duranlar yenə ona dedilər, Doğrudan da sən onlardansan, çünki qaliliyə yalışsan. Peter isə özünü qarğıyıb, and içərək dedi, Dediyiniz o adamı tanımıram. Həmin anda Xoruz ikinci dəfə banladı. Peter İsa'nın, Xoruz iki dəfə banlamazdan əvvəl, sən məni üç dəfə inkar edəcəksən. Dədiyi sözü yadına saldı. Ona görə ağlamağa başladı.